Rugăciune pentru trăirea tainei de comuniune și înfiere. Doamne, Tată ceresc ca toate făcătorule, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă să trăim taina de comuniune și înfiere prin Domnul Isus Hristos nedăruit, pentru că atunci când s-a rugat ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, o mine și eu întru Tine, Așa și aceștia, într-un noi, să fie una ca lumea să creadă că tu mai trimis. Pentru că taina Comuniunii este împlinirea Poruncii, fiți dar voi de Săvârșiți precum Tatăl vostru cel ceresc de săvârșit este. Și de aceea, cu iubire pentru noi, Domnul Isus s-a rugat, Eu întru ei și Tu într mine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 ca semn că trăilea tainei de comuniune și de înfiere, timp de două mii de ani, mereu, mereu cu noi s-a repetat. Doamne, Tată Ceresc ca toate făcătorule, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă să trăim taina de comuniune și înfieri, să urcăm purtând crucea neamului nostru ca pe un jug ușor pretine mintea inima și ființa noastră ai înălțat, la binele prin fire, primit de la tine, noi binele obținut prin jertfă, prin iubire, prin nădejde și credință am adăugat. De aceea binele cel desăvârșit prin taina înfierii ne l-ai arătat, când scopul pentru care ne-ai creat l-am aflat. La comuniunea tainică ne-ai chemat și ne-ai purtat, căci în tine viem, ne mișcăm și suntem, iar lumina și pecetea asemănării tot mai adânc în făptura noastră s-a imprimat, când prin taina Sfintei Euharistii, Fiul tău cel iubit într-un noi a venit și făgăduința că va fi cu noi până la sfârșitul deacurilor a săvârșit.